a káosz. Megindult az egész vármegye, úri fogatok, forspontos gebék, hintók, oldalas kocsik egymást kerülgetik a nagy porban, melyet kétheti napos idő fölvert az országúton. Vajon hová mennek? Tán országos vásár lesz, és a tekintetes úr hizlalt göbőjeit vásárra vezeti? Följebb uraim! Mozog a világ! s ha látják önök az országúton azt a nagyfülű csézát, melynek oldalairól csak az a szín nem látszik, melyet valaha odakentek, valóban azt kérdi az ember, mi okért mozdult ki a e pocakos cséza, hisz az a két hátulsó kerék akkora, hogy valóban időt vesz a gazda, ha otthon valami kotyogómalomra nem applikáltatja, mint így sétáltatva egyik a másikba kergeti, honnét néha olyan gyötrelmes hangon nyöszörögnek a forspontos lovakra, mintha azoknak a kíméletét esedeznének. Mind hiába, jó tudja a bennülő téns úr, hogy agyonüli ma a belső posztót, mit a gyerekek még le nem fejtettek az ülésről, és csak az a szerencse, hogy nem él az a nyerges, ki a kocsit csinálta, mert most a deresre kerülne azért a gazságért, hogy a drágán megfizetett lóször helyett kenderkótszal tönte meg a vánkosokat, melyekre most már takaróul az előbörből sem jut, mert amit lenem vágtak itt-ott foltnak, az már úgy összecserepesedett, hogy öt-hat mázsa hájjal többé puhára nem kenik. Na, uraim, ha egy séza hiába mozdult meg, úgy állítsuk meg az időt, a mi óránk későn jár egy pár száz esztendővel, és várnunk kell, míg az emberiség ugyanannyit ismét hátra megy, hogy akkor megint elindíthassuk. A jó hír mászni sem tud, a rossz lóháton jár, és benyargalta a vármegyét, hogy akadt egy párnyughatatlan ember, aki a parasztnak pártját fogta, Uccu riadt föl az egész vármegye, s még a legrégibb csézát is kimozzítják a félszerből. Gyancsi, megparancsolod a bírónak! mondja a nagy hasú táblabíró, hogy négy fospontos ló várjon készen, bevisz engem a városba. De mibe fogjon, tekintetes uram? Fén már, mibe befogna a csézába? Úgy ám, de a pókatoljásokon most ül éppen az anyja. Megjegyzés, pókatoljás, Dunántúliasan pójkatoljás. Vest ki a csézából! De hát a tekintetes asszony majd mit mond? Azt mondta, hogy a csészában legjobb helyük van, a patkányok nem tudnak fölmászni a tojásokért. Mondom, hogy vest ki. De ha majd pöröl a asszony, aztán téns uram felelám. Majd felelek én, csak eredj! Mondja tapadó úr, mire amaz csak ugyan elment, mert az utolsó szavaknál a asszony is kijött az ajra, s az öreg cserét azt vélte, hogy most úgyis kézben hagyta a ténysurat, hát őrá nincsen semmi szükség. Hát, ténsuram! Kezdi ilyen titulussal az asszony, bizonyos hangot adva, melyről könnyű kitalálni, hogy inkább kérdő, mint engedelmes. Nem mondaná meg, mire való ez az új Móres, hogy az én pókáimat kiparancsolja? Jól van, édes anyukám. Hanem ha egyet mondok, hát az ajakad is leesik. Bizony, bizony, alig várom, hogy halljam. No, hát hallottad, hogy ezután a paraszt is úr lesz. Az volna meg hát a zsámfuterterem teremtette, hát ezt kikomponálta ki. A szomszéd grófnak, tudod, az öregnek a fia. Aki katona volt, annak jutott eszébe valami, jobban mondva Szántai Sándornak, s íme már a félvilág utánuk fut a vármegyére, holnap lesz a generális gyűlés. Elmenj, aztán nekem föltárs a szádat, különben én megyek nyakatokra a vármegye házán. Ezért indult meg a nagy séza, mely most már a megyeház udvarán áll, mint hogy a ténetéses táblabíró volt, és az ingyenszállás szállás hivatalból kompetált neki, és nem is engedte el, ebadt a parasztja miért nem lett úr, most maga is kinézhetne a megyeház ablakán. Hanem, hogy mégis sokat ne időzzünk, csak mondjuk ki az igazat, hogy a téns úr már későn jött, a grófnak szállása önve volt úrral, s a beszédnek már csak majd majdnem a legvégére jött, hanem az is elég lett volna arra, hogy a téns asszonyt, ha itt volna, megüsse a guta. Ám bár az is méltó büntetése volna, ha előbb más valaki ütögetné meg, mert amilyen jobbá nyúzó volt a kis mérges állat, csak a úr hiszi egymaga, legalább ő azt mondja, hogy megesküszik rá. Én nem sokat értek a politikához, mondja az ifjú gróf. Egy hosszú éljenzés után, hanem már annyit mégis látok a szememmel, hogy a parasz is csak olyan ember, mint én, vagy akármelyik nemes társam. De azt már tagadom! Dörmögi hátulról a későn jött énsúr, anélkül, hogy szavai elérnének a szónokig, ki aztán ismét folytatá. Azt tudom, hogy Isten egy Ádámot egy évát teremtett, s annál többet nem teremtett, hát a nemnemes embernek is csak az volt az első apja, mint nekem. Tagadja-e valaki? Kérdi a szónok gróf. Mutassa meg a geneológiáját, az a huncut paraszt, aztán majd elhiszem. Dörmögé még odább egy pár ismerősnek, míg a többi folyvást éljenzi a grófot. És ha már embertársunk, bánjunk vele emberi módon. Ezt parancsolja az Isten törvénye is, midőn azt mondja, szerest fele barátodat, mint te magadat. Bizonyosan valami szép menyecskét látott ő méltósága. Gúnyolódék ismét. Uraim, sok országot láttam, de olyant, mint amilyenk. Istenemre mondom, nem. Extra hungáriam non vita, mondja ismét a mi emberünk. Végig megyen az ember az országúton, a szegény paraszt, terhes kocsival is kikerülje az urat, pedig maga csinálta az utat, vámot is maga fizet, s ha ki nem kerülje az urat, annál a háznál, melyet ő csináltatott. Az a hajdú, kinek zsinóros ruháját az ő pénzén varták, azon a deresen, melyet az ő pénzén vettek, vereti meg az általa fizetett szolgabíró. Kérdem, uraim, van-e még több ilyen ország? Az öreg eltáltotta a száját. Uraim, midőn az Úristen számot vett velünk, nem hiszem, hogy mentségül elfogadja, ha mi erre a vastag könyvre hivatkozunk, melyet Verbőci ugyan megírt, hanem hogy a más világon mit kapott érte, bizony nem tudom én. Az öreg még mindig hallgat. Nem tagadom, folytatá Amaz. Szeretem úrió dolgomat. Meghiszem, magam is cserélnék vele, véli az öreg de hogy minden falat kenyérnél eszembe jusson a véres verejték, melyen lesz jobbágyom kitúrta a földből, megvallom, kevés guztusom van hozzá, hogy jó ízűn egyem. Termésének tizedét elviszi a pap, kilencedik részét az uraságnak adja, nem tudom, hogy a rész elég lesz azért, mit nála a katona megeszik, pedig az ajtó előtt áll a jegyző, tanító, kanász, pásztor, csőz, és a porciós könyv, hát ennyire hányadrész lesz elég. És ha már a megszedett fának gyümölcse nem maradt, katonának fogják egyetlen fiát, hogy örökre strázsálja az urat, hogy fáradtságának gyümölcsét békén elköldhesse, és ha ének éjszakáján kívül meg nem veszi a hideg, fölnézhet a magas égre, hol az Isten lakik, csak hogy még tán nem tanult annyit, hogy kiszámíthatná, hogy milyen messze esik tőle az ég, és az ő fohászkodása vajon elére odáig. Nem tudom én, vilelte a mi emberünket, egy szót sem szólt, hanem mintha hazagondolna kedves párjára, mint egy utalni akarván. No, asszony, ha olyan jó beszélőd van, felej ennek, ezt tudám kérdezni. No, de ha más is úgy járt, csak hogy azt nem tudták még megmondani, miképp segítsenek a paraszton. Mert hiába, bármennyire megindult is a hallgatóság, de volt egy bökkenő. Tudni egyiknek egy kecskéje volt, a másiknak pedig egy káposztás kertje, s a kecskés bár azt gondolta, hogy az ő kecskéjének múlhatatlanul jól kell lakni, a másik ismét káposztájára gondolván, azt rémítően féltette. Ez volt kezdete az érdek harcnak, s aztán az emberek lettek fehér és fekete tollasok, konzervatívok és liberálisok, igazabban Kubinskiak és Pecsovicsok, és a nemes embernek könnyebben esett, ha egymást jól megverhette, mert amint aztán adott az egyik, azt hitte, hogy nem ingyen adta, még a másik ismét azt hitte, hogy véren vette. Most már távolabb estünk az eseményektől, és látjuk tisztán, hogy az a kis verekedés nem volt ám annyira nemzetölő, mint hitték. Azért, hogy két részre álltunk, még nem repett meg a nemzetnek szíve, mert, uraim, jó volt az úgy, nincsen olyan malom, hol egy kővel örletnének, az egyik forog, pedig igen sebesen, míg a másik éppen nem mozdul, s mennél jobban fölvágta a követ a molnár, annál apróbra töri a szemet. Megadta magát a közönség, egyes csapatokra szakadt a tömeg. A gróf sorra járta őket, s a kurta nemesnek jól esett egy készszorítás a méltóságos gróftól. Ki nem elégedett meg egy jó nappal, hanem egy-egy tréfával ereszkedék le mindenkinek eszéhez, s míg egyik kézzel a méltóságos gróffal fogóztak össze, a másikat, mondja a gróf, nyújtsuk odább a jobbágynak is. Rég megmondták, hogy többet ér egy rövkóbász száz röv ígéretnél, azért nem csoda, hogy a grófnak erőltetés nélkül előzékenysége százakat nyert meg. Szia, a Krisztus Isten fia volt, mégis el kellett magát szánni, hogy a földre jöjjön prédikálni, így aztán mégis jobban hittek neki. Hátra volt még a legjava, hogy a gyermek a sok bába között elne tehát a tanácskozmányban elhatározták, hogy Szántai Sándor a pártnak nevében készítsen egy utasítást a jövő országgyűlésre, mit annak idején a megyek közönsége magáévá tegyen. Jól van, bizaz! Mondja valamennyi, szintén megörülvén, hogy saját agyát nem kell kaparnia, mert ez a jó magyar ember, mint a Darú, elmegy ezer mérföldre is, ha vezetője van, de anélkül tudja Isten, nem bír megmozdulni. Uramöcsém! Mondja aztán valaki, félre híván Szántai Sándort. Csak a országokat tegye legelső helyre. Se fiúk, se lányuk, minek neki annyi. Hát azok miből éljenek, kedves urambátyám? Sose búsuljon, uramöcsém, csak mi élhessünk. Megélnek azok, redát mi? Hát nem elég kolduló barát van? Azokat meg el kell törölni. Igen, de helyettük koldosok lesznek amazok. No, hát, csak a felét először, édesöcsém, öcsém. az is elég lesz, hanem ennyit legalább. Így gondoltam én is. Mondja Sándor, lerázván őt, skarját odaengedvén egy esperes úrnak. Kedves sektábilis, alig vártam, hogy magával egyedül lehessek. Tessék parancsolni. Tudom, hogy ezer most az aksága, hanem mégis emlékezetébe hozom, hogy azok a szegényi falusi papok ne legyenek kénytelenek eke után járni, a községek viselnék el a megmunkálás terhét. Ennyi, úgy hiszem, nem lesz sok a mennyei üdvösségét, mennyire rávezeti őket az ember. Nem fogom elfeledni, mondja Sándor ettől is búcsút vevén, mire már a harmadik is ott van. Ámice Sándor, mondja ez is. Már látom, hogy a paraszton is segíteni kell. Ha nem barátom, az okos ember úgy intézi a dolgot, hogy az üres helyre mindig tesz valamit. A soárát ki ne feled. mert már alig győzi az ember a sok birkát, pedig a tenyerét csak nem nyaladhatja vele, elég van már a barosban, lármázni kell, majd csak alább adják. Ez is elvégezte mondani valóját, most jön a negyedik. Bizony, kedves barátom, akármint hányom vetem az eszemet, mondja valaki. Én szívesen engednék a jobbágyoknak valamit, hanem most nem lehet. Jövőre bizonyosan magam fogom sürgetni, hanem addig a papi tizedből csípjünk el valamit. Aztán a vármegyén inkább én előhozom, hogy a veréb és varjú fejrestanciát engedje el a megye, hanem magunkat most még kímélnünk kell, barátom. Egyszerre nem megy, a jó példát várjuk be. Éme, milyen bőkezű ez az úr máséból. Végre jön a nagy is. Sándor kézre veszi. Föcsém, vigyáz, hogy nagyon mére erezd a kapát, a nemességnek sírját ásod, ha nem tudod, mennyi elég, ha mi adunk, nekünk majd senki sem ad. Azt mondja meg előbb, spektábilis, akar adni valamit? Valamit én is csak engedek, eddig is kíméltem, ahol csak lehetett, mindig a saját csésámba fogadtam, ott sem kopott a paraszti. Spektábilis. Bizony jó ember, talán még mást is adott? Biz, én borravalót is adtam, mindig a forspontosnak. Abban nem is kételkedem, hanem ezután még nagyobb bőkezűséget várunk. Csak nem kívánja Amice, hogy porciót fizessek a paraszt helyett? Hát volt, aki ezt kívánta? Nem volt bizt senki, hanem hát mit akar, uramöcsém? Változtatni a jobbágyok sorsán. Azt akarom én is, mégpedig úgy, hogy a füstpénzt ezután ne váltóban adják, hanem pengőben, mert barátom, ha mi a parasztnak a kisújunkat adjuk, az egész kezünket kéri. Öcsém, ezt én mondom, ki húsz esztendeig voltam főbíró, s a parasztot jól ösmerem, mégpedig úgy, hogy egy szálig, mint gazember. Ennyi érdek közt kell -e megkezdeni a legelső lépést a haladásra, és én nagyon sajnálnám, ha valaki-e vonásokat vastagoknak vélné. Azonban sokkal inkább szeretem a magyar nemességet, mint hogy eltagadni akarhatnám, hogy amint jogból legtöbbet bírt, úgy abból annyit adott másnak, minőre példa még nincsen. Szántai menekülni kívánt a nagyteremből, s az ajtónál egy magas homlokú, Szelíd arconású férfival kapaszkodék össze. – Valahára veled lehetek, édes druszám! – mondja Sándort átölelvén Amaz. – Ma kibeszélgessük magunkat, s nekem el fogod mondani becsületes öreg apád végnapjait. – Tudod, apámként tisztelém az öreget, kit hamar, nagyon hamar elvitt a végzet. Barátom, megölte az 1890-es szégyennek fájdalma. Ne hidd, hogy szégyen volt, mondja ünnepélyes hangon Amaz. Az Isten ránk mérte egy csapást, mely éppen azért nem csapás, mert ki volt mérve. Egykor megszól, az én lelkem, és megvigasztallak benneteket. Ha nem azt mondom, ha már nem folyhatott kivérünk a harcmezőn, Mutassuk meg, hogy ha megmaradt, nem veszett kárba, hódítsunk meg itthon 8 millió jobbágyot, tegyük szabaddá. Hát nem kezdtük meg mi a harcot? Kérdi Sándor. Adjon erőt a magyarok Isten a nehéz munkához. Nehéz, mert magunkat kell legyőzni, mondja a másik. Hanem éppen azért hiszem, hogy mégiscsak győzünk, a magyarnál csak magyar lehet erősebb, még megölni is csak maga tudná magát. Élni fogunk, mert élni akarunk, mondja szántai lelkesülten, mire a másik ihlettel mondá. Adja Isten, hogy a magyart a félvilág uralja, vérrel szerzett szabadsága soha kárát ne valja. Az utóbbi verszaknál egy ösmerős alak közeledik felénk egy fiatal huszártiszt karján. A pár úgy látszik figyelt, a hölgy a házinő, szemében a benső megelégedés bájával, a másik egy vérű fiatal katona, kinek izgékony lelke, úgy látszik tápot keres. A verszak megkapá figyelmét, a hölgyhöz fordulva mondja. Tehát itt beszélnek még magyarul? Igen, érthetően, válaszolt a hölgy. És saját gondolatait beszélje az ember? Kérdi a beszélgetők felé mutatva. Pár ösmerni a gróf azt az embert? Neve? Kisfaludi Sándor. Bemutat a grófné? A legnagyobb örömmel. viszonzá az úrhölgy és a beszélgetőkhöz érve, a huszárt ez akkor még ismeretlen néven mutatá be, kapitány gróf Széchenyi István. Ha a borostyán koszorú gyémántokból volna, Rég megvették volna a gazdagok, És fejükön csillogna, Mi maradt volna az érdemnek, Hogy megkoszorúzzák vele? Elszaladt az idő, Nyuma alatt elvásik az ember, S meghorpasztja azt a sírdombot is, Melyet jó akaratboltán magasabbra hányt fölötte a sírásó, Hogy a kegyelet még néhány évig meglelje az embernek fekhelyét. Mit utóbb addig áztat a vihar, és addig fú meg a szél, hogy simára alapul a föld színével, és utóbb keresni is haszontalan munka. Megjelent tán az éjfélnek szelleme, és Sápad arcának rémes emlékezete végóráig elkísér, mert egy álmodat elrontál. Kis Sándor élő profétaként riasztá füle nemzetet melynek megmutatá a múltnak tükrét, hogy sírja ki minden könnyét, és ösztönözze egy új életre, melyet megsiratni ne legyen több könnye, s íme a sümegi temetőnek árkai közt nem bírt nemzet egy akkora kis követ leásatni, mennyit egy holdföld végébe határjelnek csináltat a gazda. Megjegyzés! Kisfaludinak már van sírköve, szülőházát emléktábla, az előtte való tért melszobra díszíti sümegen, Balatonfüreden pedig álló szobra hirdeti emlékét. Emlékekké énekelte az alai hegyeket, melyekről egyetlen darabkő elég volna emlékjelül, ha akadna egy irgalmas magyar ember, ki szüret után végébe fölemelne egyet. Nem esküszöm arra, hogy egetverők lettek volna dalai, de elég, ha fölvitt bennünket az ősök elhagyott fészkébe, s megmutatá honnét néztek apáink ehonra, melyik tudott lejönni a magasból, hogy egy szent érzelem le nem kísérte volna onnit. Midőne nemzetnek nyelve kiszorult a pusztára, s profétája még nem volt, kezébe vette lantját egy ember, ki nem akart senkit az ígéret hegyére vinni, mint mózes az Isten, hanem ihletett szavakkal apáinkról danolt, s a nemzetmúlón hallgatta a regéket, mint a mesét a gyermek, ki nem bír az éjfél órájában is elaludni, hogy még odább hallja a király három fiát. Ösmerjétek meg, hogy regéi egy korszakot töltének be, ő szécsinyinek az volt, ami Krisztusnak Szent János, és oly édesen hallgatá szavait a nemzet, hogy sírja szélén sem élt rá meghalni. Szórjatok rám követ, azt viszem el majd kisfaludi sírjához, emléknek az is jó, némeiteknek szíve is közte lesz, tán az idő ottan meglágyítja. Könnyű száraz ágat lángra lobbantani, Széchenyi belemerült a regék édesbús emlékeibe, a szent fájdalom megjárta lelkét, s míg a költőszavai ábrándos lelküléssel beszélték a múltat, Kezdi érezni az ösztönt, mely ragadja, mint hamletet apjának szelleme, s hogy többé visszanéznie nem lehet. Utána az éj, s előtte egy vékony sugár, s azt is csak az ő éles szeme látja. Miért vagy oly vékony, regényem sugára? Kérdi önmagában a tűnődő lélek, míg utóbb az értelem súgja meg neki, hogy a hirtelen fényártól is megvakulhat az ember. Tehát lassan, lassan, felel meg önmagának az újjászületés percében, s ezlő lőn a jelszó, mit igazán csak a proféta értett. Vége szakadt a legszebb regék egyikének, s a társaság a bűvöletben néma maradt, mintha a lélekben visszamaradt képeknek elsikálódását féltené mindegyik, azonban jött a házi úr, s az új jelenség ébreszté fel őket. Minden jól megyen, kezdi a szót a házi úr. Egykor talán mégis szélhoz érünk. Széchenyi már ekkor körül járt, lelkében az első láng szaladt szét, s a fogékony elem szikrái pattogtak. Lelkesültsége kigyúlt arcában, szikrázó szemeinek látása profétai válőn, s a mellszüknek érzi a katonai ruhát, hogy a kiszabott feszesség kötve tartsa, Végre hangos lépéssel a házi úr előtt megáll. Barátom, mondja heves izgatottsággal. Mondd meg nekem, mi a következése, ha az ember valakire váratlanul egy nagyot kiált. Azt hiszem, a gyönge összerodyik, az erős fölriad. És ha aztán az erős fölriadt, kérdi újra. Akkor, édes barátom, ha te félénk vagy, megkergetnek, ha pedig bátran megállsz, megkérdeznek, mit akarsz, hogy milyen lármát csapsz. És ezt hiszed? Kérdi megint. Semmit sem kételkedem. Jó, mondja aztán némi elmerülés közben. Magam is ezt hiszem, és meg is próbálom. Mondja némi készülődési körülnézéssel. Már menni akar a gróf? Kérdi Faludi. Megyek. Hanem a regéket nem feledem el. Hízeleg a gróf. Arra most éppen nem vagyok hajlandó. Annyira meglepett az igazmondás vágya, hogy szinte félek, megütöm a fejem. Ne szól nyelvem, mondja a másik. Sőt, igen sokat szeretnék beszélni. De miről? Nyelvünkről, uram. Az a legelső, hogy megértsük egymást. Hol? Kérdi a grófnő. Pozsonyban asszonyom, mondja meghajtva magát. Ott lesz az ezred? Volt az újabb kérdés. Azt hiszem, ott alig marad dolga a kapitánynak, s annál több Széchenyi Istvánnak. Ezzel búcsút vőn, s az elfbarátok érteni kezdék egymást, a távozó grófnak eszméje a legszükségesebb kérdésre utalt, és annak idejében meglátjuk, mint váltá be a szót. Az életben mindig találkozának nyughatatlan emberek, kiknek egyike például nem tudott megférni Európában, Ázsiában, Afrikában. Kurta volt neki a három világrész, hogy kinyújtózhassék benne. Neki ment a tengernek, s bár ezeren mondák neki, hogy beleveszekedik, hiába nincs nyugalma. Hajóra ül, és föltalálja Amerikát. Szemközt állni a kicsiny hitűnek részvétlenségével, a hatalmasok haragjával, az érdekek markúságával, a barátok szánalmával, a rokonkeblek óvakodásaival, csak azért, hogy egy hitre tanítsuk meg őket, oda lángoló érzelem kell, hogy a zivatar ki ne oldhassa, mielőtt a szikrát föllobbantotta. Sécsényi ezért volt proféta, valamint Krisztus azért Isten fia, mert előre tudta és elszánta magát, hogy egy zsidó leköpje. De hagyjuk a dolgokat utaikon menni, térjünk személyeinkhez. Végre szántai a grófnak családi dolgaira vonatkozólag beszélgetvén néhány órát, ismét hazafelé hajtatott, hogy még a követválasztás előtt utasítást csináljon mindazon dolgokra, melyek a napi életből orvostást kívántak. Alig hagyták el a várost, Jolánt a kedves nőt az álom lepé meg, férjét pedig megszállták a gondok, érezvén a súlyt, mely a teendők terhéből ránehezedett. A tegnapi napnak zavart gondolataiból tárgyat halászni nem a legháládatosabb munka, nincs más mód tehát, mint kimenekülni a megyei város falai közül és megnézni a külső világban, hogy mi volna a legkiáltóbb szükség, hisz majd át tárgyat az élet. Az út döszögősebb lett, s a kis menyecskének ámát felzökkenti az irgalmatlan kerékvágás. Még messze vagyunk-e? kérdé férjétől. Fél óra alatt otthon lennénk, ha az út oly irgalmatlan rossz nem volna. Tehát miért ilyen rossz? Kedves feleségem, bizony nem panaszkodhatunk érte, ha egy árva fillért nem adunk azért, hogy megcsinálják. Úgy, édes öregem, okoskodék a nő. Hát, ha jó akartok járni, miért nem fizettek is hozzá? Nem is vélet, kedves feleségem, és de sok tekintetes úr töri a nyakát addig, míg azt belátja, amit te most mondál nekem. Jolán elhallgatott, Sándor pedig magában megmosolygá, hogy az élet mint tolja elébe az anyagot, csak utána kell nyúlni, s a gondolatmenetben szinte megnyugasztalá magát, hogy az élet még több anyagot fog szolgáltatni neki. Ekkor vette észre az uradalmi ispánt, ki lovagolt feléje, s megállítván a kocsit, nehogy a kocsis tanúja legyen szavainak, Diákul mondá el, mi történt otthon néhány óra negyeddel előbb, s most legjobbkor jön még a tüzet eloltani. Sándor milyen megilletődött, azért a kocsisnak meghagyá, hogy eresse meg az ostort, mire a négy ló rövid időn hazarobogott. Jólán a betegnőhöz rohant, kit éppen a legszánandóbb állapotban talált, az ügyefogyott asszony közt. Éppen akkor ért oda, Vidőn a sok néném asszony még azt is kommentálta, hogy az ajtó sarkába szeget kell ütni, attól majd meggyógyul. Ilyen esetlenségek közt egy józanész hatalmas segítség. Jolán tehát rögtön az uradalmi orvosért küldött el, ki nem késett a beteg ágyhoz jönni. Pista az ágy végénél állt, szótlan arcáról nem bírt lehalványulni a napégette égette szín, nem látszik arcán a szenvedés, mint nem látja a gyermek a vízszínén a kődobás helyét, s véli, hogy lecsendesült a víztükre, hanem arra nem gondol, hogy a kő a fenekét nyomja. Ott áll az izmos paraszt, széles vállaira fölfér egy pár mázsa, ökleivel megdöngethetni a várkaput, tehát hova furakodhatnék benne a fájdalom. Ne bántsd, ne bánd! Én sem hiszem, hogy megőrüljön, agyvelejének rostjait nem marcangolta még át a szenvedély, de éppen azért van benne annyi érzelem, mint a tigrisben, melynek kölykeit, ha bántod, nem kérdi tőled, kihez legyen szerencséje, hanem széttép, s nem lesz ember, ki tested ronjaiban rád ismerjen. Ne bántsd, ne bántsd az alvó oroszlánt, nem elég, ha törtél, és hűtását rángatott ki fek helyéből, ne figyelmesd arra, hogy állatnak nézed, mert higgy nekem, rossz szolgálatot tenne magának az az állatszelidítő, ki vadjaival elhitetné, hogy nálánál a vadak erősebbek. Hadd csendesüljön le vére, mely erősen lökődik ahhoz a véredényhez, melyet magatok számára szívnek kereszteltetek, hanem azt hiszitek, hogy másnál csak egy hússomó, Melyet, ha valamikor bonszolni fognának, baltával kellene szétütni. Mélyebb az a fájdalom, mely szóhoz nem jut, mint az a kis csetapaté, melyért magunkféle ember illedelemből öli meg a másikat, ha kedvez a szerencse. Örzsének állapodában előáll az a keserves pillanat, mint az orvosok nyelvén krízisnek neveznek, vagy magyarabban szólva a beteg élethalál közt volt. Ha az elvállást és megemlékezést ki nem találták volna, fölfordulna az ember, s üres helyét kifoltoznák egy másik emberrel. Kitán éppen úgy sírna vagy nevetve, mint a másik, de az emberek itt is önzők, minthogy ezt vagy amazt nagyon szerették. Talán szebb is volt valamivel, mint a másik, nem is veszekedett minden csekélységért. Már most nekik nem tetszik, hogy a sors elhívja magával oda, Hova sok jót, rosszat elvitt, anélkül, hogy tekintetbe vette volna a csendes könnyeket, vagy keserves ordításokat, melyek útját kívánták állni. Jolán szemeiből is megeredtek a könnyek, de a lelkiismeretes orvos csendreinti a körülállókat, mert a válság órája elmúlt, és a szenvedő egy nyugalmas álomra szenderült. Egy derültebb tekintettel adván tudtul, hogy a veszély elmúlt, és csak akkor szűntek meg az okogástól. Szántai magához hívatá pistát, ki mindeddig úgy állt az ágyvégnél, mint egy leásott oszlop, melyről csak e fölírás hiányzik, ez egy élő fájdalom. Tekintetes uram, szólomlék meg végre a panaszos ember. Szólj, pista, mit kívánsz? kérdi tőle Sándor. Ne haragudjék meg, tekintetes uram, ha sok jó volt, át nem tudom megköszönni. Ne ott kezd, Pista, ha valamit mondani akarsz, mert ha megköszönnél valamit, nekem is eszembe találna jutni, hogy tán több jóval is lehettem volna embertársaim iránt. Csak még egy jó tanácsot adjon, tekintetes uram. Hisz őzse már veszélyen kívül van, az orvos azt mondja. Magam is azt hiszem, tekintetes uram, de hát ez a fájdalom? Ezt a fájdalmat elfeleded, hogy még az Istennek se jusson eszébe. Üldözött vad leszek én itt, hol az elkerült baj is megkeres, és utamat állja. Tűrni fogsz, édes pistám. Tűrni, tekintetes uram, még egyszer ilyent. Ma csak gondot viselt rám az Isten. De ha máskor is ilyen napra virradnék, nem tudom, hogyan érném meg az éjszakai álmod. Pista, ne feledd, hogy két fiad van, az Isten számunk éri cselekedetedet. Jól mondja Tens de hát nem lenne jobb, ha én messzebb mennék innét? Mondja Pista, miközben a plenipotenciárius úr lépedbe. be. Hová akarsz menni ez paraszt? Kérdi a belépő plenipotenciás. Nagyságos uram, megkövetem, tán nem vétek szommal. mondja Pista. Költözködni szeretnék innét. Majd ha lelked kibújsz a szádon, elmész paradicsom. De addig itt fogsz kaszálni, kapálni, vagy ha nem tetszik, fölakasztod magad. Mars! Végzébe a házsátos úr, mire Pista hallgatott, Sándor pedig halaványabb lett a falnál. Az élet, úgy látszik, hangosan kezdé fájdalmait kiabálni, s mielőtt a váratlan vendég szóhoz jutna, Sándor egy eszmét mond szabad költözködés. Míg a plenipotenciás úr dühöngve járt kelt a szobában, sőt a mellékszobába is átlépdelt, pista lassú hangon kérdé Sándort. Tekintetes uram, hát csak nem mehetek elén innen mindjárt? Ha embert nem állítasz magad helyett a telekre, lehetetlen. Hol kapok, tekintetes uram, mikor ennek a hagyásnak a híra megszaladta már az országot, s aki itt van, az is a szomszédba futna. Tűrnöd kell, míg valakit kapunk, mondja Sándor aggódva, miközben az uradalmi ügyvéd is jött, s a tejhatalmúval érintkezni akart. Ez a gazember szökni akarsz, mondja neki Klein úr. Vasba fogjuk verni, felel az ügyvéd hidegen. Mert még helyettesen nincsen, addig nem mehet el, aztán úgy is példát kell adni ennek a sok élhetetlen parasznak. Hát fogsz meg, mondja Klein úr. Amint nagysát parancsolja, hagyja helybe az ügyvéd minden megilletődés nélkül. Körülnéz vén, hogy nincse közel egy hajdú, ki a parancsot mindjárt végrehajtja, azonban Klein úr súgva kérdi németül az ügyvédet. Nem fogunk miatt a pörbe keveredni? Az úriszék a bérája, s annak végzéséért jót állok én. Igen, de ha valami ügyes prókátorra akad... Nagyságos uram, nálunk a paraszt nem választhat ügyvédet, s ha akarja nagyságos úr, még nyásba húzathatja. Tehát így vagyunk? Kérdik Lein Urguny mosolyjal közeledve Pista felé. Sándor azonban középük áll. Magyságos uram! A teleknek nem szabad üresen maradni, az igaz. S hogy nem akarom, hogy méltóságos uraságunknak kára legyen, de az sem, hogy egy véttelen ember az úriszék elébe kerüljön, hát leteszem fölügyelői hivatalomat, és én leszek jobbágy, legalábbis ha védelemre lesz szükségem. Prókátorom is lesz. Tréfáni mértóztatik? Mondja az ügyvéd Klein úr helyett, ki még mindig azon válságos pillanatban volt, hogy a guta végkép meg fogja-e ütni, vagy csak az egyik felét. Annyira nem, hogy szintén rögtön kérem ez embernek elbocsátólevelét kiadatni, amit ha ügyvéd úr megtagad, rögtön a nádorhoz fogom följelenteni, s remélem, hogy a helytartó tanács emberibb ítéletet fog hozni, mint az úriszék. Rögtön ki fogom adni, mondja hebegve az ügyvéd. Klein minden szó nélkül ment el, Sándor gondolatokba merült, látta azt a nyomorú helyzetet, melyben százak sorsa egy vadállat önkényétől függ, s azt kínozhatja, nyomorgathatja őket, anélkül, hogy egyéb párt fogójuk volna, mint az úristen ki ugyan kegyes pátfogó, hanem nincsen rá példa, hogy az úriséken mint valamely alpörösi védelmező jelent volna meg. Tehát itt van ismét az élet, mely az adatok halmazát a szemlélődőnek megmutatja, s egy végzetes útján viszem végcélja felé, legyen az jó vagy bal szerencse. Néhány nap telt el a történtek után. Örzse föl lábadozott, a kényúr is megröstelte a dolgot, s nem szólt a dolog felől. Sándor is inkább rájuk akart riasztani, bár elkeseredett lelkében nem írtózott volna egy gondolattól, hogy jobb bádjá legyen, és csak a következő körülmény adott más utat a dolgok kezdetének. Mondom, néhány nap múlva Sándor behívatta Pistát. Pista, szólítja meg őt. Itt az ideje! nyilatkozzál, el akarsz-e Az ember szóltalan maradt, arcán a bánat ülkin, s a némaság küzdelme majdnem felelet volt, mire Sándor újra megkérdezi. No, hát nem gondolkoztál? Dehogy nem gondolkoztam, tekintetes uram, fohászkodik Amaz. Nos, csak azt gondoltam, mondja Amaz, hogy nagy bánat egy magamnak, ami engemet nyom. Hisz magad kívánkoztál el a határból. Bolondészszel cselekedtem, tekintetes uram, még csak most látom. Hát nem akarsz elmenni? Akarástán csak elmennék, de más a baj. No, ugyan mi lehetne az a szörnyű nagy baj, mely akadályozhatna? Mondanám is, nem is. Talán furcsának is gondolná, tekintetes uram. Pista, én ösmerem állapotodat, és ahhoz mérem magamat, azért mondd meg, tán pénzre van szükséged? Hát miért nem szólsz? Tekintetes uram, míg én épp kézzel lábbal vagyok, addig kenyerem csak akad, ha nem tudja, tekintetes uram, még a jó kutyától is nehezen válik el az ember, hát még a szülőföldjétől. Azért csak megmondom, tens uram, akárhogy hányon vetem az eszemet, én ettől a helytől, ha vérig kínoznak is, nem bánom, nem tudok megválni. Nem, nem, uraim, közönséges szó ez eszmének kifejezésére nem elég, és nem vétek, ha a költő szavait segítségül veszem. E kívül nincsen számodra hely, áldjon vagy verjen.